samambo ya hero lazima tusome mwanamke anawajibika kuvaa hijab na wahasia wanawake ni jambo la lazima mwanamke kuvaa hijab mwanamke aliyekiwa mipaka ya mavazi mtume salla ni uchi ni uchi akitoka nje ya Sheitani anamnyanyulia kichwa, sheitani amnyanyukia, namkumdukuia kwa maana ana hamu naye. Kaona sasa ametoka yule ambaye nitampoteza yeye na yeye nitamtumia kupoteza watu. Alimamu al-Munawi anasema radi yake ista sharafa nikumnyanyukia, sheitani amnyanyukia mwanamke, ametoka yule, ngoja nimpoteze na yeye apate kupoteza watu. Kwa mwanamke ni nchi? وإسلامكم وكما يك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يودنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أيها المتوم واأمئ وكذاك نساء المؤمنين وناكه وواومني واأمئ yodenina na mingala bibi hina waambie wafanyaje wa, warefushe yale majilbabu jilbabu ni vazi linaloanza kichwani wanalivaa wanawake kuanzia kichwani pup sasa wakatakiwa warefushe izibe mpaka maonekano yao ya miguu hizi akdam zao miguu yao hizi hii ifunikwe Sema wewe neno faa viatu ikuniko pia. Dalika adna anayeurufna kufanya hivyo ndio karibu ni jambo lapelekea wao kubinikana ni waungwana na hawatonguhiwa. Uislamu ukaleta mafunzo ya hijabu Mtume akaelezea katika hadithi, tina Umm Salamah akamuuliza bwana Mtume, "Salamah wakaamboa zidisha shibri isionekane ni dunia yao. Haya ni nafasi lazima liwe nivazi lenye kuemea mwili mzima ni lazima liwe nivazi pana bana, ni lazima nivazi liwe zito lisoonya ni lazima liwe nivazi ambalo halina bukhuri halina mafuta halinukii lisofukizwa leo jamii yetu wanawake wana al maalumu wakitoka akitoka mwanamke anukia jambo linakunda kinyume na wafuza Uislamu na hii ndo khatari ile miji ambayo hujua wa hii na Uislamu ndio imbe jambo hili asona kwetu wa kibwani hawa na wanaaki wa Kiarabu waarabu ndio wanauhi kutoka maskati Kunaudi uhi kutoka saudia Kunaudi uhi maadumu huo wanawake ajifikiza akipita kila mwanaume lazima ageuke eh, paskia vijana anukia kama jini alikwambia jini nanukia niki madana sasa imekwenda mwanamke atakifa zake ndio na manukato harufu ambayo itafika kwa mwanaume Leo tizameni ndugu zetu. Tazameni wakina mama, Mama zetu, dada zetu watazameni. Wallahi kuna miji leo naweza kukazania miji hiyo Kenya ndo utaiona hijabu ya kisheria. Lakini ukenda, kuna miji ndo kama huko huko Zanzibar. Ukitembea ukiona watu na hijabu, ujue hao ni wanafunzi wa kisalafi. Watoto wa ima bima wa masalafi, watu wa sunna au ni wanafunzi katika maraki ya kisalafi lakini watu wote walibakia na kijibaibui vya uongo na kweli wameshika mwili na vijijabu vya kufunika mwele basi ah oh, ndio wameona jinsi vazi kubwa si haba sawa so, sawa so, na anovaa kununi lakini hayajitimia jalie yani, yotaje kwa Qur'an hayajitimia wala yubidila zinatauna wanawake wasionyeshe mapambo ukivaa baibui limeshika mwili pambo lioneshekana ukigeuka na umo umekutazama kifua kimesimama namna hii kila mtu anakiona ndio zina hiyo ndio maana Allah kasema wal yagribna bi khuburi hin ala diyubi hin lazima waangushe khuburi zao juu yaji hii ni maeneo ya mifuko maeneo ya kifuani na maeneo mengine lazima kifuani hapa kuwe na khuburi zipite Leo mtoki tena maki monam tu haisikoni kijinstafa akivuta vuta afanya atakafunika yale maziwa akivuta vuta kidogo hicho atakokivuta kitafunika nini au mwengine akishona na noma ita akivuta huko matakoni kama vile asibe izibe in kidogo hicho leo kufa hija kwa kisheria alobai hija kwa kisheria wala haputi mtu kufa jumba hile huko chini ya mguu wala la swasa leo akivuta hicho kijimtandio sababu kidogo mmtachao kwa sababu anafanya ujue kama pumme anapokavaa ambapo haya kidogo kisha anaona akivuta vizuri hapa hiyo anasema lana zina tauna. wanja kuonekana domo wake kwa kutia kuonekana kama ana herine kuonekana kama ni chenye hutakiwi kuonekana kapakapiko kuonekana Yaman aya maboti hao ni kulee mimi na kukuwa na maharusi ndo kabisa wamevurugika hawa wanawake sasa hivi ndo msimu wa harusi umeanza mfungo sita kazi mnao mtandaa a nenda uko makadara fu nenda wapi uko faradhani kwa tazama watoto wa kiki walio toka wale si watoto wa kina swala wale si watoto wa kina swala wale kwa ma pale ana swala wale wengine ni watoto wa kisa lakini wameacha vazi na kisha. Kwa mwanamke ni wajibu afanye vazi na kisha.